slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl Amen, amen pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jimu, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází do dveřmi je pastýř ovcí. Vrátným otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu, Amen, Amen pravím vám, já jsem dveře v ovci. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a odpiči, ale ovci jen neuposlechli. Já jsem dveře, kdo vejde skrz země, bude zachráněn. Bude moci vcházet i vycházet a najde pastu. Zloděj přichází jen, aby kravil zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Slyšeli jsme svého boží. Já jsem člověk z města, takže já jsem dlouhá leta neviděl ovečky, teď už jsem starý chlap, jsem tam viděl spoustu oveček. Ale když jsem byl malý, tak jsme vyrůstali ve městě. A ty ovečky jsem vlastně viděl z blízka a delší dobu, až když jsem působil na na nahoře Matky Boží, a tam kolega, protože jsme měli velikánskou zahradu a nechtělo se nám kosit trávu, tak pořídil ovečky. A ty ovečky malým jménem. Já jsem viděl jedna ovce, druhá ovce, třetí ovce, ale mně přišly stejné. Ale ten kolega... Tam byla ovečka Rozárka, Kateřinka, já ještě nevím jak. On, když vyšel na tu zahradu a jenom zavolal, tak ty ovečky okamžitě všeho nechaly a přiběhly za ní. Já, když se vyšel na zahradu, mohl jsem volat, troubit jakkoliv, ty ovečky si mě ani nevšimly. Dnes je neděle dobrého pastýře. Pán Ježíš právě přirovnává, sebe k dobrému pastýři ovci a nás přirovnává k ovečkám. A on je dobrý pastýř. To znamená, každého z nás zná jménem. On nás velmi dobře zná a chce s námi, s každým z nás, vytvořit neopakovatelný osobní vztah vzájemného přátelství a vzájemné lásky. A dobrý pastýř, to v Galileji a tehdejším Judsku, a v podstatě to funguje i do dnes, zároveň měl chránit stádo před vlky. A jako pastýř nosil hůl a ještě takový obrovský kvacet. Takový ký velký. To je i v tom žalmu. I kdybych šel trnutou rokle, nezálepnu se zla, byť ty jsi se mnou, tedy jako dobrý pasíř, tvůj ký a tvá hůl, ty jsou má těcha, protože Kristus nás brání před bezvým. Teď je ale hodně na nás, protože Pán Ježíš nás zná. Jestli my známe Pána Ježíše a jestli my jdeme za ním. On nám často říká v Evangeliu, pojď za mnou. A on je ten, skrze kterého máme vcházet i vycházet. Jak tomu máme rozumět? No ráno, když se probudíme, máme vcházet do toho dne skrze Ježíše Krista. Všechno, co děláte, dělejte ve jménu Ježíše Krista, který za vás položil svůj život a miluje vás, věčnou vás učteme v písmu. Tedy skrze Ježíše máme vcházet do nového dne, ale zároveň skrze Ježíše máme vcházet do našich mezrických stavů. To následování našeho pastýře není jednoduchá věc, to už jsme slyšeli v druhém čtení. Jeho ranami jsme uzdraveni, byli jsme jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. A to je kdo? On, který snášel utrpení od druhých, tak je neproklínal, nepomlouval, ale se za něco modlil. Skříže. Nám, když někdo ublíží, tak je normální, že cítíme bolest, zklamání. Někdy máme i tendenci odplatit. Ne oko za oko, ale dvě oči za jednou. Ono to tak funguje většinou. Ale Pán říká, já jsem dobrý pastýř, pojďte za mnou. Tedy zkusme vykročit i tuto neděli do toho dalšího týdne v tom vědomí, že když se zítra probudíme, poděkujeme Pánu Bohu a vykročíme s požehnáním našeho dobrého pastýře, aby každý člověk, který se s námi setká, aby se zároveň setkal s ním. A potom ještě na závěr, že každý z nás jsme trošku tak zodpovědní také za druhé lidi. A pán ježíš chce, abychom ho napodobovali jako dobrého pastýře, a my, abychom se stávali dobrými pastýři pro ty naše miláčky, co máme doma. A zároveň pro lidi, kteří jsou kolem nás, zaměstnání, sousebe a tak dále. Tak tě, Pane Ježíši, prosíme, dej, ať žijeme podle Tvého vzoru a ať se necháme Tebou vést až do konce našeho života. Amen.